Kata syaripu, Syeikh Ibrahim al Bayjiuri, Rahimahullah Taala, wanafana bilmu, dan kau yang mengatakan Innahu ataw anahu taqlidu Dan yang kelimu daripada al-aqwal Atau daripada uh, ayyilisnai asyara Yang kelimu daripada dua belah kaum Wa khamisu ha khamisu lisnai qawlan yang kelima daripada dua belah perkataan Yang khilah pada masalah Awal yang wajib atas setiap orang mukallah itu apakah ha, Yang kelima kata Ialah barang perkataan yang berkata Akhirnya oleh setengah-setengah mereka itu Setengah a'immah Apa ma qalahu ba'duhum Ha, boleh badan Dan boleh ha, kita Tafsir ke dia maknanya An-Nahu At-Taklidu Bahawasanya Awal al-Wajibat Yang mula-mula Perkara wajib atas mukalah tu Ialah taklit Mula-mula sekali ha, Jadi maknanya Belum pada nazar Belum pada awal nazar Taklit dulu kena ikut perkataan orang lain dulu. Ah, hmm, duk situ Jadi aa, awal nazak tu di kira yang kedua dah tu. Ha, nazak tu di kira yang ketiga. Ah ha, lepas tu makrifat tu di kira yang ah ha, yang keempat. Kali kira tanggo-tanggo. Ah ha, ni kau ni kata taklik awal-awal wadi. -awal Wa sadisuha dan yang keenamnya annahu nutqu bisyahadatan oh kau yang kanak kata bahwasanya awal al wajib tu iaitu bertutur dengan dua kalimah syahadah mengucap dulu tu awal-awal tadi ha, ah kalau nak sebah dengan orang kafir masuk Islam zohilah ah ha, orang kafir nak jadi orang Islam wajib je kena kata Asyhadu A'la ilaha illallah Hingga akhir itu Itu ha, dia panggil bertutur Dengan dua kelima syahadah Haa Hak ni Awal-awal Ya wajib Hmm Tapi Kau ni ni Haa awal, awal yang wajib Atas keria Yang mukallah Tak kira tu Hmm Dia sudah Islam Ataupun Yang belum Islam nah ha, Dia kata Bertutur Mengucap Dengan dua kelima syahadah Itulah mula-mula Dia kata Wasabi'uha Dan yang, ke, yang ketujuhnya Daripada dua belah Kawan tadi Maqalahu ha, Abu Hashim Ani ni Daripada Mu'tazilah lah Tapi bila masuk juga Barang yang berkatakannya Oleh Abu Hashim Fi min al Mu'tazilati Pada satu puak Daripada Mu'tazilah Abu Hashim al jubbain dan wa ghayruhum dan yang lain daripada ha, fi'd ba'idin min al-Mu'tazilah wa ghayrihim pada satu fu' daripada Mu'tazilah dan yang lain daripada mereka itu Ah ha, kalau gitu zuri nak baca ha, wa ghayru berkata Abu Hashim ha, pada satu fu' daripada Mu'tazilah dan oleh yang lain daripada mereka itu Yang lain daripada mutazilah. Kalau baca Atas pada Abu Hashim Zahidahmeh kena klik Abu Hashim ha, Tapi tak masuk dengan Wairuhum tu pula ha, Kalau itu maksudnya Abu Hashim dia daripada mutazilah ha, Dan oleh yang lain Daripada mutazilah pun Kata begini juga Kata kan Anahu syakku hmm. Awak-awak itu syak dulu Hei, hak ni tak nampak lah kita Awak-awak wajib tu syak dulu Kok mana tu Haa, hak wajib tu wajib suruh ragu Haa, hak ni tak nampak Haa, macam-macam kita ni Hikayat kata ada Haa, kata gitu Lepas tu, waruddah Hak ni ditolak ni, kau ni Waruddah ay hazal qawlu dan ditolak okay, Ini perkataan Apa? Bi anahu Dengan bahawasanya Syak itu Matlubun zawaluhu Dituntuk Aki hilangnya hilas Hilashya Itu ha, Ini anjingnya -anjing kata Awal wajib Sedangkan syak ini Dituntuk ke hilang Sebab apa? Li anna syakka Fi syai'im Minal aqaidi Kufru'n kerana ragu pada sesuatu Daripada pegangan itu Ialah kupu Syak tu hada kau tak ada Itu kupu ha, Syak tu hades so, berapa Itu kupu Ada ha, takut mana awal wajib ha, Jadi makna kau ni dia tolak Tapi nak ayat tak ada juga Dia kata begitu ha, Dia tolak ha, Kerananya Kerana Bahawasanya syak itu dituntut Akih hilangnya syak Kerana syak pada sesuatu Daripada segala aqa'id Segala pegangnya itu ialah kupur Oleh itu husuluhu. Maka tidak adalah ia syak itu Takkanlah syak itu Syak pada aqa'id itu kupur Maka tidak ada ia syak tu matluban husuluhu Dituntuk akhirnya dapatnya dapat syak Dituntuk akhirnya berlaku syak Tidak lah Haa Apakah dia suruh hilang Haa ada syak lagi suruh menghilang Hmm Barangkali Fa wala'allahum Dan barangkali mereka itu Haa wa ifah min al muktazilah wa ghairihim tak situlah sne wala allahum dan bareng mereka itu aqfa ifah min al muktazilah wa ghairihim satu gulung yang satu puak daripada muktazilah dan lain daripada mereka itu barangkali mereka ke anak koning damonyo aradu tardi dal kufri kanak mereka itu ai dengan dia kata awal wajib tu syak Barangkali dia kandaknya syak dengan makna Tardidul fikri Makna mengulang-ulang ke fikir Fayaudu ilan nazari Haa, Maka membawaklah ia Tardidul fikir ilan nazari Haa kot tu Haa tu dia apa lah mana ha, supaya kita buat musykil ah ya. supaya kita buat musykil dalam satu masalah ha, untuk kita nak fikir pergi kepada itu ha, nak membawa pergi kepada nazar ha tardid ha, Seolah-olah kata menggonjal ke fikir ha, supaya membawa kepada ha, nazar tilik ha bakali muraqah tu kata syak Wajib syak Wajib syak tu Ada ke tak ada Bukan murah Begitu bangkali Haa ni tulung tanggung lah ha, Tak kala ada Dia kata Awal wajib tu syak Kalau pakai zuhir Begitu syak Dengan maknanya Idhra kuttara fain Alas Dengan mana Dapatkan dua pihak Atau jalan sama Ada tak ada tu Haa tu super ya Boleh jadi ada Boleh jadi tak ada Haa tu tak ada ragu lah Kupu Apakah nak kata Allah wajib tu? Haa Lalu tu tanggung kata barangkali mereka itu kahna La'allahum aradu aybi syaki Barangkali murahnya tardidul fikri Faya'ulu ilan nazari Haa Itu dia Haa Mengkumbali Haa Mengulang-ulangkan fikir Maka membawa kepada nazar pilih Haa Berkali kot tu Hmm Supaya kita katalah mana Supaya kita kata masalah Kadang-kadang setengah guru dia Buat soal lah, tu dia tu Haa, nak jadi dia perhati Sikit tu, soal Kadang-kadang nak buat putar ah buat macam tu, putar sikit Apa tu, nak dia tu perhati Haa Dia buat soal, kalau gini macam mana Ah kalau gini macam mana Ah tu supaya kata Kita pun, haa mikil lah Ha mula tu dia rasa tak perhati mano bawa buat satu soal lah eh. lagu mana ha dia panggil nak menterdidkan fikr maka membawa kepada nazak lalu tu dia petilik suluh dengan halusi barangkali gitu gamaknya ha ni balik balik ulama tulun tanggung akan yang mengatakan awal wajib tu syak syak dengan makna terdidul fikr ha bukan syak makna ragu berpapah Tuhan ada tak ada tu bukan dan di situ wa dan yang kedua lapannya kau yang ke-8 dia kata annahul iman umm bahwasanya awwal al wajibat awal-awal yang wajib itu ialah beriman hmm. ah situ percaya percaya mm amannya nah, iman tasdik lah wa dan yang kesembilannya annahul islam. Oh, ni kata awal-awalnya Islam. Ha. Dekat-dekat ialah kira tu. Sabit dia kata gini. Wa qaulani dan dua perkataan ini dan dua perkataan ini yakni kata yang ke-8 dengan yang kesembilan Ah ha, satu kata awal wajib tu iman, kau yang sembelah kata awal wajib tu Islam. Dua kau ini nikmatmu tak kari yang berhaper dekat-dekat jadi dua kata ini sabah Islam, nah bahagia zohi iman, bahagia buat hati. Tapi mardudan ditolak kau dua kau ni ditolak. Tolak apa? Bihtiyadi kuli Minal imani wal islami Ditolak dengan kata Berhajat oleh tiak-tiak daripada iman dan islam Itu berhajat Ilal ma'rifati Lain dengan ilah uh, Lil ma'rifati di mana? Ilal ma'rifati Iman berhajat pada ma'rifat Islam berhajat pada ma'rifat hmm, Jadi beliklah Orang berkata Awal wajib Dan menyeletak di iman Awal wajib Islam Sedekat iman dan Islam Berhajar pada kenal hmm, Nak pergi kata Kita berimeh macam mana Nak pergi membenarkan Kalau tak kenal Tengok kita Orang tanya kita Orang, tanya, orang, tanya, orang tanya, kita tak kenal Kita tak kata Haa hmm, Misalnya Kita pergi Temu satu orang Satu kapung Orang tanya kita Ni ke Kita iman sini kita nak kata ho tak, tak, tak, tak kata ho tak kenal tahu ah nak pergi kota ni kata imeh eh tahu orang luar ah orang berdasar bukan orang sini mau tak tahu juga mau tak kenal mana tak imeh tak berani nak kata ho nak kata dak pun tak berani takut dia lah dah kalau tu bakal awak tak tahu ah ni kata imeh eh tahu mana tak tahu mm hm, dia itu ha, makna kata nak berimeh Nak mengaku Kenal Terhati di atas Kenal Data-data awal wajib tu ime That is less ha, Itu tak nampak juga kau ni Nampak yata dua kau ni ha, Ditolak kedua-dua Wa'asyiruha hmm. Dan yang kesepuluhnya Daripada alis na'yasharaqawlan Dhamis upaya Klik pada situ belakang yang ke sepuluh dia kata i'tikad wujub bin nadhari ah ha, i'tikad kan wajib fikir ha oh, situ lagi awal dia kata ha fikir betul dah wajib i'tikad kata wajib wajib fikir oh, situ awal mm kan ayat tu situ wahadi asyara Dan yang ke 11 kata Anahu bahwasanya awal al wajib yang mula segala yang wajib tahukanlah itu wazifatul waqti hmm ya panggil apa dia tu pekerjaan waktu hmm wazifatul waqti kita nak pandai kata ah wazifah waktu apa to menunailah ah tu dia tanggungjawab nafkah Nama ni kerjaan yang sakup paut dengan waktu Seperti Misalnya Kasualatin hmm, Dhaqa waqtuha Ya misal gitu Itu dia panggil wazifah waktu ah, Tunai Yang sakup paut dengan waktu Misalnya Seperti soalah Yang telah sempit Atau telah fikir oleh waktunya tak kala itu fa maka dia mendahului akannya akan salah ay ala wairihi ala wairiha dia mendahulukan semaie atas yang lain misalnya kita kata ada 10 minit dah azuhuna abih ada 10 minit dah parti ada sibuk banyak kerja nak kerja tu nak buat tu banyak masa ada 10 minit oh awak-awak wajib masa tu kena kena wazifah waktu. Apa tanggungjawab saguk na waktu? Zuhur ada maya lagi. Oh, tak leh buat ngolah. Henga sapaka dak kerja lain kena buti dulu. Ha, janji saguk tu. Ha, itulah awah wajib ya dah. Wazifatul waqti je panggil. Hmm, tanggungjawab yang saguk pak dengan waktu. Hmm. Seperti nak banik seperti solat yang picik oleh waktunya. Ha, misalnya seperti sembahyang yang telah sempit waktunya tak kalah sempit fatu qaddamu maka dimendahului akannya akan solah ai ala wairiha atah yang lain Tak lihat lain mm kena waktu ni waktu dia untuk sembahyang 10 10 minit ni sedemolad ah ha, nak buat kerja lain tak boleh ah ha, ya tu wa thani dan yang kedua belah yang terakhir anna annahu bahwasanya awalul wajib ah apa dia tu Awal -awal ya wajib ialah al-ma'rifatu oh klik ke ayat pertama awiq talidu ayalain ay. man nahini ni ah makrifah atau taklid maksudnya ai ahaduhuma la bi'ainihi maksudnya salah satu daripada makrifat taklid tidak dengan tertentunya. Salah satu. Nah, hak tu wajib. Ada pokok yang pertama nung. Awak-awak yang wajib ialah makrifat kena Allah. So dia ada pokok ayat kedua belah ni. Awak-awak wajib salah satu daripada makrifat atau takulik. Tak kedua takule. Nah, kena mana mana satu. Ah, emo takule, emo makrifat nah, Mana mana satu dengan tidak tentu itu wajib. Jadi fayakunu mukhayyaran bainahuma ha, maka jadilah ia seorang mukallaf kullu mukallafin lah. atas kauni ni, ni. Nak, nak nak bina atas ayat ke-12 fayakunu maka jadilah ia kullu mukallafin mukhayyaran diberi pilih dia bainahuma Antara kedua Antara ma'rifah Wa Ah tu dia Hak wajib tu Salah satu Lepas tu, pilih tu Hak tu harum Kok lah nak pilih takli atau tak apa Haa, Nak pilih ma'rifah atau tak apa Kamu dia habis Semua sekali tu Mari nak hipung lah Haa, Nak ambil pulang sah Daripada sebanyak-banyak Kawan tu Kita nak, nak pergi lah mana Lalu kata syarah kita Wal asahhu dan perkataan yang paling sahih Iyalah nah, Kita kata gini Kita hipung Anna awala wajibin maqsidan Al-ma'rifatu Wa awala wajibin wasilatan qaribatan Al-nazaru Wa wasilatan ba'idatan Al-Qasdu ilan nazari Haa ah, <coughs> Kau yang paling sahih bahwasanya seawa-awa Bagi yang wajib Ala kulli mukallafin Allah ha yang wajib Wajib Maqsidan ah, Wajib dengan jala maksud Maqsidan Haa ah, makna wah uh, wajib hak sungguhnya ialah al ma'rifatu ha, dia panggil wajib maqsid kalau jamak kata maqasid hmm, supaya kita kata sembah Allah semayah Itu maksud ibadat nah ha, kemudian nak boleh ke semayah tu kena tahu ai semayah ambil asmayah bergad kebelak Itu wajib juga wajib wasilah Ha bagi nak pergi ke semaie kena ada ismaie. Kena kena kena suci daripada hadas. Ha dia panggil wajib wasilah. Ha macam dia dalam akidah ni pulaknya Apa apah awak-awak wajib dengan jalan maksud. Iyalah makrifat kenal Allah. Ha tu hak maksud benarnya kenal kenal Allah wa awwala wajibin dan awa awal yang wajib dengan jalan wasilatan dengan jalan tanggo ha, buat tanggo ha, wa qaribatan ya hampir ha, wasilah je ada pula wasilah ya hampir wasilah yang jauh apa so, ya hampirnya ialah an nazaru ah ha, iaitu fikr an nazaru yani al musilu ila al ma'rifah Ha, fikir yang membawa kepada fikir yang sampai kepada kena Allah itu ha, awa wajib juga awa wajib wasilah wawasilatan <tutpa> ba'idatan atas pada wasilatan karibatan dan awa yang wajib dengan jalan wasilah tangguh yang jauh sikit. ialah al-qasdu ilan nazari iaitu menuju hati kepada berfikir Ha jadi tiga tangga. Hak kelas pertama, ha kena menuju hati yakni kita buangkan gangguan-gangguan dalam hati, kita sepak sebelah kosong ke hati daripada segala gangguan menuju kepada berfikir. Ha tu awal sekali hak ha, kemudian lepas pada tu nya tangga yang kedua, ha itulah fikir itu sendiri. Ha, kemudian hak maksud sebenarnya kenal Allah. Ah itu hipung gitu. Kalau gitu bihaza <tuh> dan dengan ini dengan Paulina anna awwala wajibin maqsidan al -ma dengan kami kata begitu itu ialah ijm'un dengan inilah dihimpunkan bainal aqwali salasati di antara beberapa perkataan yang tiga. Ho dulu perkataan yang pertama perkataan Abdul Hasan Ash'ari kata awal yang wajib itu makrifat ah ni tangguh atas awal wajib nasbah maksud kata yang kedua perkataan al-ustad Abu Ishaq al-Isfarayen dia kata ialah fik yang ia menyamai kepada kenal ah hak tangguh atas wasilah ah wajib wasilah ah yang qaribah kepada makrifat kau ayat ketiga perkata qadi <Sessizuk> al baqillani <Sessizuk> awat iaitu awal nazar nah tetap pasal nazar tak, tu kau ayat keempat perkata imamul haramain iaitu qasa <Sessizuk> kepada nazait tafriul qalbi anish shawarid ah kau ayat keempat ah jadi kau ayat ketiga dengan kau yang kedua tu boleh kita masuk dari situ jemaah nun kata nazar hak ni tilik pada awal nazar ah kita masuk situ jadi pak kau ni kita hipung mari ha, Nasbah maksud kita duduknya Wajib kena kenal Allah Itu ha, dia ha, Kalau dia nak boleh kekenal tu Kena fikir ha, Fikir tu wajib juga dengan jalan wasa'i Untuk tangga kepada kenal ha, Seperti saat ni lah mak misalnya ha, Maksud kita ibadat ialah sembahyang Sembah Allah Setelah kita kenal kita ada Tuhan Maka kita junyur perintahnya Gak apa dia perintah Suruh sembah Maka kita sembah dia ya. tu Sembahnya ha, Maka nak-nak jadi semaya Nak nak sah semaya Terhati di atas syarah Itu wajib juga Wajib wasilah Dia panggil ha, Itulah misalnya Habis Selesailah syarah kita Daripada men menerangkan kata musanah ha, Musanah kata sepatah tu Dan pada awal Segala yang wajib atas mukallaf tu Ialah khillah hajat ya terdiri antara a'immah a'immah. Ha, salah kita urai siapa kat sini. Klik kepada matan semula. Fanzur. Ha, tu maksud dalam bait lain adalah Fanzur ila nafsika thumma antaqili lil 'alamil 'ul waiy thumma as-sufli. Ha, tu satu bait belakair pula tu. Jadi tak kala dah kita tahu Dah kata awal-awal yang wajib Ialah kenal Allah Awal sebagai wasilahnya Ialah fikir untuk sampai kepada kenal Dah begitu maka fikir olehmu. Haa misalnya kata Fangzuh fanzur. fangzuh A'i iza al ma'rifata fangzuh Haa jadi isyarat pada kita Kata oh pada fangzuh tu Masuk atas waktu jawab Bagi syarat yang mahzul ha, Kedinya <tian> Iza arattal ma'rifadah ma Apabila Engkau kahna akan kenal Fanzur Maka nazar ulehmu ha, Dah nak kenal tu ha? Maka nazar ulehmu ha, Tilik olehmu, Ila afirihi ha, Fanzur tilik ke mana Ila nafsika kepada diri Engkau dekat sekali Ha, panzur ila nafsi katum mantaqili. Ah ha, fikir ulah mutil olehmu kepada dirimu sendiri kemudian berpindah jelah kepada alam alwi alam sebelah atas langit dan kepada alam kemudian alam sebelah bawah iaitu bumi. Kerana cara kita memikir tu. Ha, kalau bahasa tengok benda luar, dia kena tengok jauh dulu, kalau tengok dekat selalu dia tak jadi selindung asaib ha, orang nak berfikir tu. Nah, dia tak tengok benda dekat dia tengok benda jauh. Maka tengok benda jauh saat ni tu dengan buah dia pejet mata. Genung. Ah, ha, sahabat tinggal lengok kelanya. Ah, wallahu habumi ni ha, deggak kita tak pijak ni. Tapi cara nazak tu tengok ke atas dulu. Ah, ha, tu dia. Apa tu pada dekat sekali diri sendiri. Sebab Allah Taala kata wa fi ankusikum Nah, saya kata dan ada pada diri-diri kamu itu ada apa? Tanda-tanda yang menunjuk atas ada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Esa. Ada di dirimu sendiri, tak ada tengok lain dah. Maka tidakkah kamu lihat, kamu tak nampakkah? Tuhan tanya. Ah ha, inilah ha, bila seorang Arabi yang tak yang buta huruf makna dia tak tahu tak pandai membaca tak pandai menulis ha, bila dengar ayat tu dibaca moga dia orang arab dia faham bila pokok dibaca ayat tu dia kata Oh saya faham dah ada tahi uta menunjukkan ada ibunya tidak sahih nak mari di mana ha, ada bekas tapak kaki menunjukkan ada ibunya ada tuanya Tengok kita berjalan-jalan, kita membekas tapak. Ah, ha? ni bekas tapak Rimani, tapak kaki Rimani. Ah, tengok-tengok, ni ha, tengok -tengok, oh, nampak tapak mutu dia masuk malam ni. Ah, ha, tu dia. Sabak nak bekas main mana kalau tak ada yang membekaskan? Asar namagi di mana tak ada mu'assir. Ah, ha, bekas nak main mana tak ada yang membekas, boleh kau nak bekas sendiri? Bekas tapak kaki Tapak kaki tak ada sekali Tak boleh Orang tak panggil bekas di mula lagi dah Bekas-bekas ni kena ada Membekas Bekas apa? apa? Kata bekas Bekas apa? Bekas tapak kaki Anyi dan sebagainya Itu menunjukkan ada anyi Haa Jalan-jalan temutai Haa Tahirutah tetua ada buta lalu kau ni Jalan-jalan Oh duduk setamun-setamun Pot bakar toko oh Dah joh sini Haa Ibu tak ada tengok sekali jalan-jalan sebab bok. Hmm berapa ni? Pustaka ah ha, tai gajah. Tentu ada ibu gajah. Ah ha, gajah ada sini kita berani kata lah orang oh, gajah tu. Mau tengok tak? Mau ha, napak tak? Ah apa tahu mana kata ni tengok ni. ni. Ah ha, demikianlah. Jalan-jalan tengok tapak kaki rimah. Dah oh, ni sini ni. Ah ha, ibu tak nampak sekali tapi tengok di bekas. Ah ha, ni pun demikian Ah, ha, ha, Maka Tuhan kata ha, Wafi anfusikum Dan ada pada diri kamu tu ada tanda Menunjuk ada Tuhan yang kuasa Yang esok Afala tubuh ha, Maka tidakkah kamu nampak Hati yang panggil Nazar ha, Ini pun untuk kita nak nakerti Adanya Allah, sedianya Allah Mari kita tengok ha, Kepada diri kita sendiri Tuhan dekat sekali dengan kita Ha, itu Musana kata Fanzur ila nafsika Ah ha, Apabila aku nak kenal Allah Iza al ma'rifata Ay ma'rifatallahi Fanzur ila nafsika Ila akhirnya kata Sebab tadi Li anna nazara wasilatullaha Kerana bahawa setilik Fikir tilik itu Ialah tangga baginya bagi makrifat ha, tangga yang boleh sampai kepada makrifat saya enggak supaya kita nak naik di atas tu kita sandar tanggo ah ha, tu wasilah ah ha, sandar tanggo tu nak linjijak lakah naik ke atas ah ha, kalau gitu nazat tu wasilah tanggo untuk sampai kepadanya kepada makrifat kalau gitu wal ma'muru bin nazari deho yang kena suruh dengan nazat tu siapa kada ah ha, wal ma'muru bin nazari dan yang kena suruh dengan nazar tu ialah Kullu mukallafin Semua orang mukallah. Atau maksud kita manusia jin Nah, ha, Yang sudah mempunyai akal Yang ada akal yang panggil akil Isi yang kata ha, Balik yang sampai umur Atau kullu mukallafin Orang ni orang kena suruh ni Kali gitu kita maksudlah orang kena nazar Kena suruh dengan nazar Habis Kemudian, wa amarahul muncin bin nazarilah nafsihi ibtidaan. Dan telah suruh akan dia akan kulla mukallafin oleh muncin bin nazaris. Yang muncin kata fanzul. Ah, bermakna kata. Ah, telah suruh akannya akan kulla mukallafin oleh muncin. Suruh bin nazari dengan tilik ila nafsihi kepada dirinya diri kulli mukallah. Tak ada kena tengok lain. Suruh di diri sendiri dulu. Sebab apa? Ibtidaan pada mula-mula. Sebab apa musanah suruh tilik pada diri sendiri pada mula-mula? Liannaha kerana bahawasanya nafsahu. Diri itu tu, ia panggil akrabul asyai ai ilaihi kerana diri itulah lebih hampir segala perkara kepadanya. Ah ha, kepada kullu mukallaf diri kita lebih dekat lebih dekat kepada kita dekat diri kita. Ah ha, sabih itulah kata laman. Kalau kita nak tilik pada orang lain nak suluh orang lain, suluh hati diri sendiri dulu. Ini ni hak lebih dekat dengan kita. Ah hal lepas pada tu bagi ke jauh sikit. Thumma bin Nazari ila alamil ulwiyi Kemudian, ane atah Thumma atah ratah bin Nazari atah pada bin Nazari ila nafsi. Thumma ini Thumma amarahul musanna. Kemudian suruh aje oleh musannah dengan tilik kepada al-alamil-ulwiyi kepada basa atas. alam yang basa atah. Gape alam yang basa atah? Oh alaminas sama. Minas sama Minas sama Daripada segala langit Apa dia lagi Wasyamsi wal qamar Wal kawakib Itu alam sebelah atas Cuka tengok pada alam sebelah atas Ya Allah Ta'ala kata kan Wa ilal Wa ilas samai Kaifaru fi'at Cuka tengok pada langit Bagaimana diangkat dengan tidak ada tiang Cuba renungkan ah, ha, tu coba renungkan bagaimana langit yang sebegitu besar tak ada tiak, ah ha, tak ada tiak, ah ha, tak ada tiak, patut, kalau ada gantung tak ada musibah lah, supaya kita ada buat langit umoh, ha. ada panggil buat langit buat selain, ah ha, itu senjanya panggil langit buatnya tersedik itu, ah ha, ya langit, bezo cakap kita langit, ah ha, hok hok tu panggil langit, tidak ada buat langit, dah. Haa Haa Langit Bomi ni Langit tak ada sabdu Haa Bila haa di rumah ni Panggil langit Buat langit Haa Buat selan Orang yang setengah Panggil buat selan ha, Kita sini panggil Buat langit Haa Langit haa kita takde buat ni Sungguh putih Takde lep bawah Katakanlah Tapi ia gatung Ia gatung Paku tepi tu Haa Ikat tepi Pas gatung lep atas Haa Takde hera tu Haa Luas mana pun Ia gatung lep atas tu Haa Kala tu Langit haa ni ni tak ada gantung hmm, tak ada blok dahnya tie ha cuba kamu renungkan tak takkanlah sendiri ha ni cara Allah Taala suruh kita fikir afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqa tu tengok kota dulu kan orang arak tu dak naik utuh hari, hari apalagi zaman dulu eh uh, kemana tengok pada alam sebelah atas likau ni sebab apa suruh fikir tengok pada alam sebelah sebelah atas Likawnihi a'zama Kerana keadaan alam ulwi itu lebih besar Yang meliputi bumi Lebih besar lagi pada bumi Wa abda'a dan lebih indah Lebih besar lagi lebih indah Dihiaskan dengan bintang-bintang Saya kata Walaqada zayyannas sama'ad-dunya Bimasabiha Ha, dan kami telah hiaskan langit-langit dunia langit ia ya, hampir dengan bumi kami hiaskan dengan segala pelito-pelito misbah-misbah yang ini dengan bintang-bintang ia disupakan dengan pelito. Kemudian, thum ini thum amarahu bin nazar ila al Kemudian suruh ia musnah. Ah akam mukallah tu dengan tilik kepada alam sebelah bawah. Maksudnya kata sumantaqili ila ah ha. apa dia tu lil alamil ulwiyy thumma sufli ah ha. maksudnya kata gitu. Habis kemudian wa bi tadimil alamil ulwiyy ala sufli dan khabam ta khabam dan pada mendahulukan pada mendahulukan alam yang sebelah atas Di atas alam sebelah bawah Ia ni Wafi takdimin nazari Ilal alamil ulwi Bapa suruh tilik Kepada alam sebelah atas dulu Bapa tak tengok alam bawah Moga ni dekat pada kita Itu Ada pada mendahulukan alam sebelah atas Di atas alam sebelah bawah tu Iqtida'um biqaulihi Ah ha, Itu keraya ialah mengikut Nak mengikutkan dengan permannya Ta'ala Nak tigu permannya Allah Ta'ala Mana? Ah, inna fi khalqis samawati wal ardi ha, Inna fi khalqis samawati wal ardi Lepas nah, tu tengok ayat panjel lah tu Mari di khabar belakang La ayatin li qawmin Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayat. Kalau gitu nak no, betul mana? Betul Tuhan tarki ayat. Tuhan menyusun ayatnya dengan fi khalqis samawati dulu baru wal ardi. Tak ada kata inna fi khalqil ardi was samawati. Jadi susunnya menjadi segala langit pastu dan bumi. Mana sebut langit dulu? Ah ha, daripada tertik ayat tu ah ha, bahawa ada pada kejadian langit ha, dan bumi ha, maka itulah kita telik di langit dulu ah ha, sabik tu musannas kususum ah ha, alamil ulwi langit wasufli ah ha, tu bumi ah ha, kerana tiga ayat Quran kata sesungguhnya pada kejadian segala langit ah ha, dan pada menjadikan segala langit dan bumi akhir akhir ayat kata ayat dan itulah segala tando yang menunjukkan lilkaumi yang bagi puak yang berakal. Ha. Abis, itulah musnah nak iu daripada cakap pekro. Itulah musnah kita kata lillahmil awliyusum masupli tak kata lillahmisupli. Dah, abis. Ah, ولا تتوقف صحة النظر على هذا الترتيب. Hmm.